ואיתו אהו ליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש. כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש ויהי זהבה תנופה תשע ועשרים כיכר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש וכסף פקודי העדה מעט כיכר